Învierea. Eu sunt învierea și viața, a spus Isus. Ioan 11,25. cu 25. Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. 1 Corinteni 15 cu 25. să l cunosc pe El și puterea învierii lui. Filipeni 3,10. cu După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Cristos. 1 Corinteni 15 cu 22. Nu te îndoi de înviere, fiindcă credința aceasta îndoielnică este drăcească. Și diavolul te încearcă nu numai ca tu să nu crezi în înviere, ci să te înstrăinezi și de faptele bune și să te pierzi, Sfântul Ioan gură de aur. Este o rușine pentru omenire că există oameni care își închipuie Că sunt mai deștepți decât alții și care cugetă mai nechipzui decât un vierme care se pregătește pentru moarte prin construirea unui sicriu din pânză de păianjen sau de mătase, nu cu scopul să dispară în trânsul, ci să învieze într-o aeriană viață de fluture. Origen Rădăcina oricărei fapte bune este nădejdea în înviere. Sfântul chiril al Ierusalimului, învierea lui Iisus Hristos este temelia credinței noastre, precum El a înviat, așa vom învia și noi, învățătură de credință ortodoxă. Nimeni să nu se îndoiască de înviere, dacă cineva se îndoiește să se gândească la câte a făcut Dumnezeu din cele ce nu erau, în adevăr, creația este minunată. Și mai de nepătruns decât învierea, că -și ce cei mai ușor, să aprinzi o lumină stinsă sau să produci un foc ce n-a existat niciodată? nu e același lucru să refaci o casă dărâmată sau să creezi una ce n-a existat niciodată? Aici este cel puțin un material gata, iar acolo n-a existat nici materialul, Spântul Ioan gură de aur. Pentru Dumnezeu e mai puțin importantă restabilirea celor ce au fost odată, cât crearea celor ce n-au fost, Sfântul Grigorie, teologul. În ce chip, zici tu, firea nimicită va apărea din nou aceeași cum a fost? Gândește-te la tine însuți și vei găsi că acest lucru este vrednic de crezare. Cugetă mai întâi, ce ai fost tu înainte de existența ta? Desigur, nimic. Dar, dacă tu ești făcut din ceva ce n-a fost mai înainte, atunci desigur că și mai lesne te vei face ceea ce ai fost odată. Nu cumva te îndoiești de puterea lui Dumnezeu, care a produs din nimic această mare imensitate a Universului, Tertulian. Să vestim învierea Mântuitorului, dar mai vârtos să strigăm mântuirea noastră, prin învierea lui Hristos se omoară păcatul. Sfântul Ioan Gură de Aur Prin înviere, Hristos a scos din firea noastră stricăciunea și moartea, învățătură de credință ortodoxă. Niște martori adormiți în timpul săvârșirii faptei ne prezintă sinagoga? Fericitul Augustin! Moartea adevărată este înăuntru, în inimă și este ascunsă. Omul, cel din lăuntru, moare. Cine a trecut din moarte la viață în cele ascunse, acela trăiește în veci și nu moare. Sfântul Macarie cel Mare. De acum noi nu vom muri ca niște osândiți, ci așteptăm treji învierea obștească. Sfântul Atanasie cel Mare pentru ce a primit Iov și Cai și Asinii și Cămilele și Oile și toate mângâierile din Berșu într-un număr îndoit, iar numărul copiilor a fost egal cu al morților, pentru că animalele necuvântătoare și toată bogăția putregăioasă au pierit cu desăvârșire, dar copiii îi va avea pe toți la înviere, Sfântul Vasile cel Mare.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 Lucrarea de mântuire a Domnului nostru Iisus Hristos nu s-a încheiat cu moartea sa pe cruce, ci a fost desăvârșită prin învierea sa, învățătură de credință ortodoxă. Cel cu viața nelegiuită nu se bucură de ziua învierii, pentru că va petrece fără sfârșit în întuneric, spântul Efrem Sirul. Dacă a murit păcatul în tine, dacă ai sfărâmat puterea lui Satan, ai călcat pe capul lui și ai slăbit puterea lui, ai împrăștiat oastea lui și atacurile lui, atunci în tine s-a petrecut cea mai mare minune, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumineca este ziua nașterii întregului neam omenesc, căci noi eram pierduți și astăzi iarăși ne-am aflat. Eram morți... Și-am înviat, eram vrășmași și ne-am împăcat, de aceea să cinstim această zi, nu cu spețe și băuturi, nu în petreceri și dans, ci prin cercetarea celor săraci, necăjiți și bolnavi, prin rugăciune și învățătură sfântă, fiecare în această zi să depună ceva din munca sa și averea sa pentru Domnul. Sfântul Ioan gurădeaur. de Aur Înviind Hristos din morți și pe noi ne va învia, dacă vom împlini voia Lui, vom iubi ceea ce a iubit El și ne vom abate de la orice nedreptate, lăcomie, iubire de argint și vorbire de rău. Sfântul Policarp Orice suflet care crede în înviere se păzește pe sine însuși pe când cel care nu crede în înviere se dă pierzării. Sfântul Chirila al Ierusalimului. Dacă nu este înviere, atunci s-au răsturnat și cele ale credinței. Sfântul Ioan, gură de aur. Învierea este capitalul și temelia tuturor bunurilor. Întreaga noastră nădejde este aceasta. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă în lume este mai întâi viața și apoi moartea, în biserica lui Hristos este mai întâi moartea și apoi viața. Fericitul Augustin! Principalul Evangheliei își are începutul de acolo că Dumnezeu s-a făcut om, s-a răstignit și a înviat. Sfântul Ioan Gurădeaur 2600 în învierea nu e nimic altceva decât așezarea cu adevărat în starea de la început. Sfântul Grigorie de Nisa După cum vezi, e iarnă, pomii stau ca morți. Unde sunt frunzele smochinilor? Unde sunt strugurii viilor? Cu toate că acestea sunt moarte iarna, totuși primăvara înverzesc Când vine timpul, li se dă viață tuturor. Sfântul Chiril al Ierusalimului, să nu vă îndoiți de înviere, fiindcă atunci veți fi departe de speranța viitoare. Sfântul Ioan Gurădeaur Oare Dumnezeu, care ne-a făcut din niște substanțe nedesăvârșite, nu poate să ne învieze după ce a murit? Nu poate să scoale iarăși trupul căzut, cel care a făcut trupul, dintr-o substanță atât de neînsemnată? Cel care a plăsmuit din nimic ceea ce există, oare nu poate să învieze ceea ce a existat, dar a căzut? Sfântul Chirila al Ierusalimului. Spunem ce este mai ușor? A aduce la viață la ceea ce nu este sau a învia iarăși ceea ce murise? Sfântul Ioan Gură de Aur E de ajuns cuvântul despre înviere ca să-i mângâie pe cei întristați, Sfântul Ioan Gurădeaur. Firea noastră bolnavă, decăzută și moartă, avea nevoie să fie vindecată, ridicată și înviată, Sfântul Grigorie de Nisa. Dacă murim acum, nu mai murim ca o osândiți ci ca unii care ne vom scula așteptând învierea, cea comună tuturor, pe care la timpul potrivit o va arăta Dumnezeu, care a lucrat și a dăruit aceasta prin întruparea cuvântului. Sfântul Atanasie cel Mare